Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Amtunelea halakaeto usul fiqh. Tu katika milango wa wa ijtihad. Na انشاءleo taendelea katika ushahidi wa kuruhusu ijtihad katika dini. Tukasema kile kinopita kwamba ijtihadi ni kutumia juhudi ya mwisho kwa msomi wa dini ili kuvua kwa adhabu ya madhanio hukumu za kisheria kutoka maana dalili aa, fafanuzi tukaeleza maana ya, ya, ya, ya hii hii istilahi ya ya ijtihadi tukaeleza na tukaichambua pale tusema ni nini juhudi tukasema ni juhudi ya mwisho kwa msomi tukasema ni nani? Mujtahid kwa ghalabu ya madhaniyo tukasema Tukasema ghalabu ya mazaniyo ni tazanihia. Wala si sika tika masala ya yaqida ama katia. Hukumu za kisheria ni ma, ma, matendo ya mwanadamu. Sio. Ni kauli Allah subhana wa ta'ala na, na matendo ya ya, ya mwanadamu tukama na dalili zake kufanuzi tukasema ni ni lazima inasibishwe na machimbuko yake ile ijtihad iwe inafanya kazi karibu sana na machimbuko ya ya, ya sharia Leo tuanza kuzungumzia kuhusu dalili ya ijtihad tutaanza na dalili ya ijtihad katika sunna Maswahaba walikuwa wakifanya ijtihad katika zama za Mtume mm. عليه wa والسلام Ushahidi wa kuruhusu ruhu, ijtihad ya toka na sunna kwamba maswahaba walikuwa wakifanya ijtihad zama za nane za Mtume sio ni sunna sunna kivipi aka nyamazia kisa la mmoja hakufanya ijtihad tuswala hakuwa mujtahid lakini ile kunyamazia maswahaba na ukaona wakati mwingine akishajiisha pia maswahaba kufanya nini kufanya ijtihad ni dhihirisho la nini la sunna so maswahaba walikuwa wakifanya uh, ijtihad uh, kama ilipokelewa na Bukhari kutoka Aisha kwamba mtume aliye salatu wasallam alipotoka katika vita vya Khandaq na akawa ni mwenye kuweka silaha nyumbani na kuingia kuoga Jibril akamjia na akamwambia vipi waka silaha ilhalima malaika hajafanya nini haja hawajaweka zao toka tu sana makamuliza twende wapi uh, Jibril alislam aka akamwashiria kwa nani Banu ehhe Eh? Nabii ya tokeni muende wapi? Kwa Banu Tu salama alipogura kutoka Makkah kwenda Madina, alipambana na makabila matatu makubwa ya kiahudi Wakiwemo Banu Nadhir, Banu na Banu Khureyza. Akawa ni mwenye kuandikiana nao nini? mkataba kwamba wataishi chini ya nizamu ya nini ya Kiislamu na kulipa jizia na maadui wa Waislamu watakuwa ni maadui wa wao na maadui wao watakuwa ni maadui wa Waislamu wakakubaliana lakini Mayahudi wakawa hawana raha na Uislamu kwa sababu mbili kuu kwanza bila shaka sababu ya itikadi hawa ni waislamu na wali ni mayahudi sababu nyingine ambayo ndio kihakika ilichangia pakubwa katika uadui baina ya mayahudi na uislamu ni, ni kupitia nidhamu ya uislamu system ya kiislamu hususan nidhamu ya kiuchumi Mayahudi walikuwa wameendelea kuliko warabu wa Madina Kuliko maausi na mahaziraj wao wow, wali, ma ma walikuwa ni misingi ni, wakul, ni wakulima lakini mayahudi walikuwa ni wafanyabiashara wakisafiri wakileta mali wakizunguka walikuwa ni matajiri sana ndio maana wakawa wakona baka masoko yao masoko ya kiyahudi Kwa ule utajiri wao wakawa wanawapopesha muhajirina pesa kisha wakipo akichukua nini akichukua nini riba ndio ilikuwa wakitajirika zaidi wakifurahika na maisha yale na mara kwa mara wakichochea vita baina ya ma, ma, Mansari ma, ma, ma, mansasari na mara kwa mara wakichochea vita baina ya Ausi na Khadraj ili hali ile hao watu wa siendelee vile vile kwa ni watu duni wajekwetu si sisi tukiwafanya nini tukiwa kandamiza na kuwa na kuatumia eh kama vile leo yani eh kuweza kuweka hali ya mchafuko baina ya watu ili ufaidike kutokana na nini hali kama ile wakao wanawa exploit wanawatumia watu kama wale wakiwakopesha wakiwa wakiwa wakiweshariba kubwa wakishindwa kulipa wakichukua mali yao vitu vyao sumtume so alayhi salatu Madina na kuweka niizamu ya uadilifu ya uislamu na kukataza nini riba so kwa wao wakaona nikana kwamba uchumi wao umefanya nini umeharibika huyu mtu amekuja kuingia baina yao na mapato yao kama vile leo yani, Uislamu ni tishio na ni, kama kama nidhamu kwa kwa maslahi ma manufaa ya wachache ambao ni matajiri na ambao ndio ni mali wakisaidiwa na nini na serikali za kiserikali mali ili kuzuia Uislamu isije maslahi yao yakafanya nini yakawa ni yenye ku, ku, kupotea sivababa walikuwa kwa mama Yahudi. So yukogu, yukogu, uh, to, wakawa chemio yote kila mara ni wenye kutafuta mbinu ya kufanya nini? Ya kuweza ku kuumjumu Uislamu juu ya kwamba walikuwa na nini na mkataba na Mtume alayhi salatu wasalam. So wadudu kaendelea vitaba badar Uhud wakaanza kukufuzwa. Bani Nadir wakafuzwa, Bani kainuka wakafuzwa. Wakabakia nani? banu quraiza so banu Kureza katika vita vya khanda wakakubaliana na muungano wa makabila waliokusanyana dhidi ya nani ya mtume na uislamu wakawakubalia kwamba watashirikiana nao na kuhini nini ule mkataba wa wa mtume aliyokuwa ameandikishana nao tu salama akajuzwa kuhusu hilo kwamba baba -ba na nini mkataba na akatuma aka wajumbe kwenda kuwauliza imekwaje mbona mafanya hivi na wao ni wenye kujibu nini upotofu na ujuri hatimaye vita vika vika vikatokea vikaisha vita sasa makaregea nyumbani jibril akaja akamwambia usiweke zana zako za vita bali tutoke tendao wapi maanaika hawajatupa hawajatoa kwende tukapambane na Bani Banu, banu Quraiza. So maswahaba wakatoka. Kabla ya kutoka Mtu salam akamtuma muadzin mtangazaji atangaze. Akisema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Fala yusalliyana alasr ashr illa fi Bani Quraiza. Mwenye ku kumini Allah subhanahu wa ta'ala na ya mwisho basi asiswali salat al-asri sio kwa wapi? Kwa Bani Quraiza. So maswahaba katika kutoka kwenda Bani Quraiza Sola, sola ya asri wakifika wapate wakiwa wakonjiani njiani bado. So, Wengine wakasema tuswalini kwa sababu swala ni kwa wakati wake. Wakifahamu maneno Mtume صلى الله عليه kwa alikuwa nini? Kishajiisho cha kuwashjisha wafanye nini? Watoke waende Banu Qurayza. Wengine la, tutashukua dhahiri ya maneno. Hakuna swala ya lasiri isipokuwa wapi? Banu kureta so kila mmoja akafanya ijtihadi hapo juu ya nini swala so, ya maneno ya nane ya mtume ambaye yalikuwa yana ya maana zaidi ya moja wengine akafahamu hivi wengine wakafahamu vile na, na kawaida kama kutakuwa na ijtihad hapakosekani nini istilaf lakini angalia adabu ya maswahaba wakati buko wanafanya na walipokuwa wamextilafiana juu ya swala alaasiri iswaliwe njiani ama iswaliwe wapi kureza, kundi moja wakasema, wata wapi? Jiyani. Jiyani. Legine, wakasema wale wale wataswali wapi njiani ningine wakasema mpaka kufika wale walio wataswali njiani walipokuwa wana, wanafunga swala wenzi wao wakataa wakiwasubiri ndugu zao wamalize kuswali eh kisha waendelee na nini na msafara yapatikana hayo leo ngisikie nao wa wagi wagi leo lakini maswahaba ngali nilionyesha nilionyesha ile ile adabu eh na ya, ya, ya, ya ijtihad na ya wakawasubiri wakawashubiri ndugu zao wakakaa kabisa wanasubiri waswali walipomaliza wakainuka wakaendelea na, na msafara wao walifika kule wale wengine wakaswali na wakapia waka wakaa wenyewe kusubiri ndugu zao pia wao wamalize e, swala walipokuja kwa mtume aliye salamu wakam, wakam, wakamweleza hawakumweleza kwamba yaani hawa kwa yani hawakwenda ha, kumfuku kum, kum, kum, kama kushtaki ama kukemea hawa wamefanya hivi wakainato akaeleza ile hali ilipokuwa umetuambia maneno yakafahamika hivi wengine akafanya hivi akafahamika hivi wengine ya... aka sasa nakwani mwenye kutabasa kuonesha kukiri kwamba nyote mliofanya ni ni sawa kwa sababu maneno yangu yalikuwa yana uwezekano ya maana zaidi ya zaidi ya moja kwa hivyo hiyo ni dalili kuonesha kama ijihad maswahaba walifahamu ijihad walifanya ijihad pale palipokuwa na maneno ambao yana maana zaidi ya zaidi moja Dalili nyingine ni mtu sana alikuwa mtu wa mawazi kama kazi kwenda yaman akamuliza Kaita taqdi idha aradha laka qada'un utahukumu kwa nini ehhe ukifikiwa na kesi utahukumu na na kitu gani qala akasema mawazi atqdi bikitabilah nitahukumu kupitia nini kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ta qal fa in lam tajid fi kitabillah jaw kikosa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala qal akasema tabi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam basi ntafanya nini nta hukumu kupitia sunna qal fa in lam tajid fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah jaw kikosa katika sunna wala katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kala ajtahidi ra'i nitafanya ijtihad juu ya ra'i yangu unatafuta ra'i kwa, kwa mujibu uh, wa kitabu na na sunna kiasi alhamdulillah alladhi waffa lima wa, wa kumwafiki mjumbe wa kwa Allah subhanahu wa taala Allah kumwafiki mjumbe wa 8 mjumbe wa mtume aliye salatu wasalam kwa kile ambacho anachokipenda nani mtume kumaanisha kuma kama alichokisema ni, ni ni sawa hadithi nyingine Kiswahili nasema idha hakama alhakim hakim fa thumma asaba falahu ajrani fa idha hakama wa falahu ajrun aita kabu ijtihadi mwenye mujtahid akapata salahujirani basi anaujira mara ngapi mara mbili na akafanya ijtihad mjtida akakosa basi anaujira mara mara moja hapa Utauliza maana mwenye kukosa pia anapata ujira mwenye kukosa hapati ujira kwa kwa kukosa ehhe mjadili wawili mmoja amefanya akapata, mwingine akafanya akakosa. Aliopata akapata ujira mara mbili, aliokosa akapata ujira mara moja. Yule aliopata ujira mmoja kwa kukosa, hakupata ule ujira kwa sababu gani? Amekosa. Amepata ujira kwa sababu gani? Ya kufanya jitihadi. Na jambo ambalo lina ujira juu yake, kufanya kitu na ukalipwa ajri basi ni jambo ambalo ni na kuhimizwa jambo zuri mpaka ukawa ni mwenye kuzawadiwa kwa kulifanya sababu ili dihirishwe kwamba ijtihad ni kwa jambo ni, la ni la zarura katika dini mpaka mwenye kufanya kufanya nini upatiwa ajri hata kikosa bali nyingine ni mtume ame salatu wa salam wale baada kuwadhamia ba, banu quraiza kwa siku 25 wakasarinda wale uh, bani quraiza zafika so, ni time ya ku ya kwa kuwa hukumu wakaomba mwenye kuahukumu awe ni nani saad saad ibn muawidh ambaye ni ni mkuu wa ma, wa, ma, wa maaus bakatiraji akanakaomba kwamba ye awe ni mwenye kwa, kwa hukumu kwa sababu walikuwa wana wana nzuri. Hawa ni Wayahudi walikuwa ni yani kama ni watu ambao walikuwa kiwafadhili Mansari ili kwa kopesha eh kuwauzia vitu. So, wakaona kama ni sad tushafanya naye biashara mara nyingi. Labda tulimkopesha, labda tulim tulimwachia baadhi ya vitu. Wakasema tumwache sad vile tuna mazuri mzuri na yeye aje afanye nini? ato ato ate hukumu <coughs> wakati Usad amepata majeraha majira, kutokana na vita pa Khandak na yaoguza majeraha tu sana akamwagiza Saad afanye nini aletwe na ato hukumu ya kabila la Banu Qurayza alipokuja Saad Saad ibn Muaz akasema kwamba kila mpiganaji wao eh auliwe na watoto na wanawake wachukuliwe kama kama mateka. Sasa na makasema umetoa hukumu ka, Kutoka toka mbingu mbingu ya saba kwa maana umetoa hukumu ya nani? Ya Allah Subhanahu wa taala. Yaani umepata jua ijtihad hiyo. So wakawa ni wenye puuliwa, na Qurayza bila al-bani wale wanaume wao wakawa ni wenye kuchinzwa kuna watu usema kwamba afadhali banu Qurayda wangele wangele mtume wa hukumu eh kuna <laughs> akasema kulingana na ile presidential yani, ile waliochangulia bano na banu kainoka walifanya nini <laughs> walifukuzwa, huenda na wao pia labda wale ambao chukua wafanya nini <laughs> lakini ile gudaka sad lakini si hiyo mtu mwenyewe aliwapiga na ni nini ni hukumu ya ya Allah subhanahu na ukiangalia kihakika makosa aliyofanya banu uh, na wale wengine hii ilikuwa iko ni makosa makubwa ilikuwa ni sisi ni kama kupendua kupendua serikali ehhe eh, eh ku, ku, ku, kuangamiza Uislamu <coughs> na mimi ni dalili za ijtihad kutokamana na sunna ama dalili kutokamana na ijma wa sahaba. Dalili kutokana na ijma wa sahaba ziko nyingi. Kwa sababu masahaba walikuwa wakifanya ijtihadi mara kwa mara. Wao walikuwa ni wa wa lugha. Wametarjemsha wa Qur'ani, imeterjemsha wa kwa uao wa, wakati wao wa, wakati wao. Wa sunna wasifahamu sio ilikuwa ni rahisi wao mara kwa mara wakifanya nini wakifanya injifaji ya wa mambo ya yakitokea ya, ya mfano mzuri ni wakati wa saidina Omar ibn Khattab alipopanda katika mimbar na kuhutubia watu akisema mna nini enyi watu kwa nini imekuwa leo mapandisha mahari eh mpandisha mahari, mpfanya mahari mingi mpaka mwaleta uzito kwa watu. Wakati wa mtume hakuna mtu alilipa mahari zaidi ya dirhamu nne. Lau ingelekuwa kulipa mahari mingi ni uchaji Mungu. Eh? <coughs> Basi nani? Angelefanya mtume. Kwa hivyo kuanzia leo mimi Omar nasema mahari asipite dirham nne <laughs> Akashuka mimbar <coughs> Mwanamke akamfuata akamwambia wewe ndiyo uliyosema mahari isipite dirham nne <laughs> ehhe atambea ndiyo mimi ndio nimesema mahari isipite dirham 400 atambea wewe uji kitu kutoka na kitabu cha Mwenyezi Mungu Umejisoma Qur'ani wewe. Umar akambea si ni kipi labacho mimi sijakisoma? Akamwambia Wasaitum ihdahunna intara. Na ile aya ikiwa mataka kubadilisha wanawake, umeoa, utaka kumwacha kwa mwingine na ushampatia maharim, eh? Basi usichukue kutoka na yale mahari chochote kwa ile mke unayemwacha hapa neno likatumika ni kintara Tintara ina maana nyingi ki lugha. So ile mwanamke akasema tintara hapa Mwenyezi Mungu yamaanisha mali mingi. Hata kama umemwapatia wale wanawake mamilionyani tuseme kama leo. Basi msichukue chochote. kumara eh, kasema gese Ufahamu wako wa tintara ni sawa. Mwanamke amepata na Omar amekosa taona so, neno moja nikafahamika tofauti ehhe na Saidina Omarikawa ni mwenye kufanya ishtihad akapata rai tofauti wakati angalia pia katika zama za Mtume hakuna mtu alilipa mahari zaidi ya ngapi ya nne lakini hapa sasa akaona baada ya Mtume sallam watu wanakuja kuweka mahari mingi ehhe akataka kuweka uh, kiwango lakini Mwanamke akaja akamueleza ufahamu halisi ni hivi kulingana ninavyoona mimi ni hivi na sasa na ra kwafiki ufahamu ufahamu ule Vile vile <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala asemam wa kana rajulun kalala Na mtu na yule anaerisiwa ikiwa ni kalala eh? Allah eleza uswa ahkamu Ama hukumu za nani? Za nini? Za mirathi. ikiwemo sasa kama anaerithiwa ni kalala. Hata maswahaba hawajui nani kalala kwa sababu kiarabu kalala ina maana tatu. Kalala ina maana ina maana tatu. Yule ambaye Hakuwacha mtoto wala baba yule ambaye hana mtoto yule ambaye kuna mtu ambaye hakuwacha baba ama hakuwacha mwana wamekufa babake amekufa watoto wake wamekufa, wamekufa. ehhe ndio ni kaleala arabu mwingine ni yule hana baba wala hana mtoto Yataka kana kwamba wamefanana na, na wa kwanza. wa kwanza, hakumwacha baba wala kumwacha mtoto. Yaani wamekufa. Wa pili, hana baba ama hana mtoto. Eh, hawa oh, ni wale watu ndio kama tume macho kwa yaani. Hana baba, babake ajibu babake yaani wale watu ndioachwa. Hajulikani lakini labda mtu wengine labda hospitali utaona mtu amemkimbia mwanawe sio ile hana, hana tena nani hana tena na saba yule yule nikalala Salvolijo saidina Abubakar nani? kalala akasema kulina yana, ile maana zote za kalala mimi nitakuja kutoa maana yangu lakini ikiwa nitapata basi ni tafasa, basini Allah subhanahu wa ta'ala yafanya nini ameniongoza ikiwa nitakosa basi umetokana nani hiyo mimi na sheitani eh to so, akato aufahamu wake juu ya nani juu ju, juu kalala akasema kalala ni yule ambaye hana hana wa juu mbele au ana baba wala hana hana wana sudona so, hapo said na Abubakar akawa ni mwenye fanya nini ijtihad juu ya maana ya neno nini kalaala kwa sababu ni neno ambalo lina maana zaidi ya zaidi ya moja ndio niyegie yani ni na Abubakar <coughs> alipokuja yule mwanamke aitaeleza ni kitambo kwamba alikuja wa manyanya kuomba nini kuomba kuomba urasi Aka akamrudisha yule aliyefiliwa na wakike akamwacha yule aliyofiliwa na mjukuu wa, wake wa wa kiume masaba akamwambia leo wampa yule ambaye angele kufa yeye huyu yeye asingelefanya nini akiele kufa <coughs> nyanya kufanyanya asingele mrithi lakini huyu umemwacha wakati angele kufa angefanya nini angele mrithi So, sasa na Abubakar alifanya ijtihad akaona huyu ndio afaa si, si huyu lakini masahaba wakaja kumwonesha tofauti na rai ile ya kwa, ku, uh, kwa kutumia kiasi vile <coughs> vile sasa Ali aka ni mwenye kufanya pia ijtihad kuhusu uh, Hukmu ya mlevi nini hukmu ya ya mlevi akasema kwamba mwenye kulewa ata Atapoteza fahamu na akili. Akuzikia kile ni mwenye kuropokwa. Akiropokwa ni mwenye kuzungumza kupa, kupakizia watu maneno urongo. So huyo hukumu yake iwe ni sawa na hukumu ya nani? ehhe Mwenye kupakiza. Amboni, ni sa 8. Je, hizi ni dalili na zimepokelewa kwa njia ya mutawati ya maswahaba kufanya nini kufanya ijtihad Al-Qurtubi asema katika tafsiri yake maswahaba waliendelea kufanya ijtihad na kuistilafiana ehhe utaona katika ijtihad pia walikuwa kufanya nini wakightilafiana mfano pale na Abu Bakar alikufa alikufa baba Eh Kuna bwana na ana ndugu zake ana na babu Baba akafa So kabaki na nani ye Ndugu na babu Baba amekufa ambaki na ndugu na na babu Saidina hivi na Abubakar akasema kwamba mandugu hawatorisi kwa sababu gani babu iko hai babu atachukua wa hukumu ya nani ya baba kama baba iko hai ndugu hawarithi Saidina Ali na Zaid vitabu kutoka na rai tofauti lakini wakaheshimiana katika rai ilikuwa kwa wakifanya ijtihad najua ijtihad zao waka wakifanya nini wakii wakitafautiana na kusilafiana lakini wakiheshimiana Al-Qurtubi anasema katika tafsiri yake kwa masahaba waliendelea kusilafiana kwa ajili ya ijtihadhi kuwa walibakia katika nini undugu na umoja Al-Baghdadi hapo kutoka kutokana na Uh, maneno na ma, ma, mashhuri ya Umar ya Umar ibn, ibn al-Faqi katika kitabu chake al-Faqih wal-Mutafaqih asema singefurahi mimi nani wasema Umar ibn Abdulaziz, asema ni singe nisingefurahi mimi ingekuwa masahaba hawakufanya nini hawakufanya ijtihad kwa ikhtilafiana ingekuwa mi na raha uh, ningekuwa na huzuni ingekuwa na sahaba wakufanya nini hawakufanya kuikhtilafiana kwa sababu lao wasinge ile wao basi ingelikuwa ni nini ingekuwa ni nini akuifai kustilafiana kwa ajili gani kwa jili gani kwa sababu ya juma dalili sio masahaba wa kuistaliana kwa hivyo itakuwa ni haramu watu nini kwa asema Umar ibn Abdul Aziz basi tusingeelewa na, na njia hizi so, ni dalili ya Kuruhusu kwa ijtihad kutokana na sunna na ijma wa sahaba ama sasa uh, shuruti za Mwenye kufanya ijtihad nini apasa kuwa nayo mujtahid ili aweze kufanya ijtihad shuruti ya kwanza ni lazima awe ni Muislamu mwanamume au mwanamke mwenye akilitimamu na ufahamu mzuri Eh lazima awe ni Muislamu mwanamke au mwanamume mwanamke pia ufanya nini ufanya ijtihad mfano mzuri ni upe Aisha na ule mwanamke kama basi na Omar receiver. Eh akamba wewe ndo unaisema hivi umekosa hapo. Ufahamu sawa nini? Ni huko. Alifanya ishtihadi na akapata kwamba hivi ndiyo Ndiwe sawa na Omar kafiki uh, rai yake. Lazima awe ni Muislamu. Kafiri asiye kwa Muislamu hafai kuwa mujtahid. Hafutu masala ya dini ya fiqh hakatazi kafiri kwa fakihi eh kujua fik ya kisilamu lakini kufanya ijtihad haruhusiwi ijtihad ni jambo hasa kwa nani kwa waislamu kwa sababu wao ndio wamefanya nini wamegalifishwa na sheria so watafuta hukumu ya matendo yao kafiri hajakalifishwa na nini na sharia sio kafiri hajalazimishwa kuswali hajalazimishwa kufunga si si wajibu kwake hadhabi yule abo hakukalifishwa atafanya nini atafute hukumu au atafsilie hukumu waliokalifishwa kwake yeye si si si sarazi kwa jukumu ya Mwenyezi Mungu eh kuna kaida yasema kama mtu kwake jambo si faradhi basi hawezi kuwaongoza ama kuwafanyia wale ambao ni kwao ni faradhi mfano mzuri unasema ni mtoto kuswalisha swala ya faradhi kama ajabali kwake si haja ni nini nifaradhi kwa hivyo hawezi kuwaongoza watu ambao ni wakasema sunna haina neno aweza mtoto akasaliisha swala ya ya sunna lakini faradhi kwa sababu yeye hajakalifishwa lakini anayewaswalisha ni watu ambao nini wamekalifishwa vile vile kafiri hajakalifishwa na nini hukmu shari'iyya eh zile zamani za zinazo nani ni muislamu kutekeleza kwa hivyo hawezi kufanya kuwafanyia wale ambao wamefaradhiishwa kwa hivyo ni lazima awe ni muislamu ima mwanamume wa mwanamke mwenye akili na ufahamu lazima ajue ufahamu wa wa vitu kila anachokifanyia ijtihadhi ni lazima akijue awe na ufahamu nacho Pili kwa Qur'ani na Sunna zote zimekuja kwa lugha gani ya Kiarabu basi ni lazima mwenye kufanya ijtihadhi ajue lugha gani ya Kiarabu na kujua lugha kia ya Kiarabu tumezoea kuna ni na sar ehhe imam shafi yasema asijue tu lugha ya Kiarabu bali ajue lugha ya mashairi ya Kiarabu eh tushone ile mashairi atu yale maneno mazito mazito yale majazi eh balagha eh, kadi yani kuna maneno ambayo wewe unaona yamaanisha hivi kumbe yamaanisha vingine so asema ni lazima awe mustaid afahamu lugha ya ya mashairi ya kiarabu kumbe ni ni lugha ina ina branches nyingi eh kumbe ehhe ina nini adab in branches mitaga mingi yani katika kufahamu ile lugha so awe ni mwenye kufahamu masana kama hakiki majazi murakab mufrad tadmin altizam vitu vingi yani katika lugha awe ni mwenye kuzii kwa sababu hapa waje itakuwa Allah subhanahu wa ta'ala maneno katika Quran we ukafahamu utafa ukafahamu hapa mamanisha hivi kumbe yale ma, yale maneno amezungumza kwa, kwa njia gani ya kimajazi sasa kama hufahamu ufahamu lugha ya kimajazi eh utachukua tu ile dhahiri ya ya apa pia hiyo ni shida katika lugha ndo taona ni lazima fahamu lugha ndio katika lugha pia tukija kuangalia leo wiki insha Allah sababu za kuhesaniana lugha ni moja wapo lugha ni mojawapo hata mtu anaweza kujifunza lugha lakini bado wewe akabakia hapa maana hata kama ni majazi nitachukua nini dhahiri ndio kina nani hawa eh madhahiri ya wale wanaoisua dhahiri ya maneno madhabu yao hawakubali maneno ya kimajazi lakini sasa ni uzuri uh, mujtahid afahamu lugha ya arabu kwa hali yake halisi tatu awe ni mjuzi wa Qur'ani ehhe awe ni mjuzi wa wa Qur'ani mjuzi wa Qur'ani si lazima awe ni hafiz amehifadhi msoafu mzima lakini alalakan wakasema awe amehifadhi japo aya tano ambao uzjulikana kama uh, ayatul ahkam aya za hukumu kwa sababu yeye afanya ishtihadi ya nini ya hukumu so zile aya za hukumu ambazo zipo takriban 500 awe amezifahamu na iwazijua lakini mama shoukani akasema tano ni kidogo akakataa akasikia katika masharti yake ajue pia nini zisa vya mitume kabla ehhe kumaanisha kama yeye alitumia nini yatumia nini Uh, sheria ile waliotangulia sio lazima ajue pia kwa sababu itaathiri katika fiqh yake kile so, lazima afahamu Qur'an ajue hmm. aya za maki na madani za aya zinoteremka maka na madina ni muhimu sana kwa nini ni muhimu sana mjue aya gani zimetemka maka aya gani zime Ina, ina, ina manufa mingi sana kujua lakini ile haraka haraka eh? Eh? Eh, wakia sawa, wakia ni gani ehhe ehhe wake sawa wake ni katika siuni sababu nzuri maki na madani ni raihu ukijua hii ni Yamaka ni Madina ni rahisi kujua ipi imenashhiwa nasik na mansukh katika ile somo la, la nasakh tutakasema Ajua hii hii imekuja hii imekuja mwasho hii asema hivi ayengine nyingine asema vingine akiangalia haziwezi ku haiwezi kufanya nini kunitoa pamoja kufanya katika tarejih haziwezi kuletwa pamoja basi husema moja ni gani ehhe sasa utajua hivi imekuja kuna shaka nyingine ni mpaka ujue ipi masala kama ya makina majani bila shaka iliyokuja madani ni inafuta iliyokuja iliyotoka ili ya maka. so ni muhimu muistaid katika kufahamu Qur'ani afahamu vitu kama hivyo. Aya gani ni za Makki, aya gani ni za Madani? Afahamu mtio sasa alisema nini? Afutute tafsiri ya zile aya. Hususan katika kupitia sunna, je mtume kulingana na hii aya alisema nini? Ama alitenda nini? Maswahaba walifasiri vipi aya hii? Wakiongoza na ibni Abbas. Eh? kina mujahid na wengineo nini walipas walisema kuhusiana na aya kama hii nune ajue sunna ehhe afahamu sunna Na <laughs> Sunna kama chimbuko la sharia kwa ujumla wake. Afahamu zile hadithi, eh? ajue classification ya hadithi. Hadithi zaifu ni gani? Hasan ni gani? ehhe Vipi hadithi uzefishwa? U uh, uh, ile nguvu ya mpokezi. ehhe Ile rajihibia katika suka suka hakata katika basi inasema kwamba na kwamba katika hadithi katika, hadith. katika, hadith. katika, hadith. katika nini ni sanad eh? husemwa ile husemwa hadithi ikiwa na wapokezi wengi ehhe ikiwa na wapokezi wengi eh, ina nguvu kuliko hadithi yenye wapokezi kidogo hadithi yenye wapokezi wengi hufadhilishwa kuliko hadithi yenye wapokezi kidogo hadithi yenye sanadi ndefu na yenye sanadi fupi yenye sanadi fupi hufadhilishwa kuliko sanadi ndefu oh, na kuna utaosha na tusema Hadithi na wapokezi wengi ufadhilisho kuliko ile wapokezi kidogo na katika isnad ile yenye sanadi fupi ufadhilisho kwenye isnad ndefu Wapokezi wengi kwa maana tutsana wamesema ehhe mfano kama Ali akamsikia Faiza akamsikia Abdurazza akamsikia Lamina akamsikia masahaba kadhaa wakamsikia so hadithi hiyo husemwa ina wapokezi wengi huenda kafikia pa daraja lime ni ya mujawari labda lakini hadithi pengine aliyomsikia ni mtu mmoja ama wawili husema inawapokezi wachache so inafadhilisha yenye wapokezi wengi kuliko yenye wapokezi wachache sasa ukija katika sanad hadithi yenye sanadi ndefu haifadhilishi juu ya hadithi gani yenye sanadu fupi ni vipi hapo sasa tutaelewa amesema eh swahaba so kasikia Sahaba akafikisha kwa nani? tabiina tabiina akafikisha kwa nani? tabi tabiina ka tabi tabi hali kafanya nini? Ika kusanywa. Mtu mmoja mmoja. Sahaba mmoja, tabi mmoja, tabi tabiina mmoja. Hiyo useme isinajia kesi fupi. Kulizo tutoi amesema eh? Tuseme Ali akamsikia katika kukundi la masahaba. Ali akamwambia katika "Kutaka kula na maswahaba." Sai akamwambia Abdurazza, "Kule na maswahaba." Abdurazza akamwambia Alamini, "Kule na maswahaba." Alamini akamwambia, "Bwana o, kulima matabi sasa." Muone sana ile sanadi inabokuandea ipo ile. Abdurazza kumskiambia mtume simpokezi Sai simpokezi Alamini simpokezi Wao katika nini? silsila ile ya upokezi ehhe Kuna uwezekano mkubwa katika silsila ikiwa ni ndefu kutokee nini? makosa kuliko sisi na ikiwa ni fupi kwa hivyo kama hivyo mwishtahidi ni lazima afahamu wakati gani hadithi kufadhilishwa juu ya nyingine ni vitu gani hutumika kufadhilisha hadithi moja juu ya hadithi hadithi nyingine vile vile afahamu pia masala ya nasakh uh, nasikh na mansukh katika hadithi hadithi gani imekuja kufuta hadithi hadithi gani hata kurani nimesa pia ni lazima ajue ni asbabu nzuri zile sababu ziza, za kutuminishwa so kwa kwa kuteremka kwa aya ni lazima pia awee mjue kusahamu wengine awe na ufahamu wa usulu fiqh ehhe ambapo itawezesha yeye kuvua nini hukumu mfano vitu kama tukasema hicho mlororo tunazungumza kuhusu usuluhifu a muhkam, mutashabih ajue kat'i dhanni eh masala kama hayo ikija ikija nasi kija kwa kwa njia ya am ama ikija kwa khas ehhe mukayad a mutlaq masala kama hayo awe ni mwenye ujuzi nayo afahamu somo la usunfik pamoja na machimbuko ajue kunao machimbuko gani Yale ya kimsingi ambayo tukasema ni mangapi manne na ya ziada awe na ufahamu ya machimbuko mengine ijma ululbay ajue kama iko pia hiyo naofa ijmali al-madina iko pia na wako na utumia iko ehhe afahamu jua hata kama yeye hakubali kama ni lile lakini ajue mashimbuko yanipo wengine awe ni anafahamu rai ambazo ni kinyume na zake mfano yeye anabodataka kufanya ijtihad juu ya suala ehhe ni lazima pia afahamu rai zilizoko juu ya suala lile Ajue mujtahid fulani yeye kwa asema ni hivi mujtahid fulani kwa asema ni hivi mujtahid fulani kwa anasema ni ni hivi hata kama zitakuwa ni kinyume na rai yake lakini ajue na ajue ni kwa sababu gani mujtahid A amefikia rai hii mujtahid B amefikia rai irai huenda pengine katika kufuatilizia ijtihadi za wengine akapata kwamba yeye katika ijtihadi yake kuna nini kuna udhaifu udhaifu kama kuna makosa Mwisho awe na ufahamu wakili anachokifanyia ijtihadi ehhe sio yafanya jambo ambalo hujui hukika wake unujui nkitu gani wakifanya yeye ijtihad so hapa yatakaujuzi na utaalamu yamkinika kwamba yeye atakuwa pengine si mtaalamu wa mambo fulani basi lakini itamlazimu yeye aulize Kuhusu swala nile kwa wanye kujua Hawezi tu akakimbilia leo kuna matatizo makubwa kama hayo watu fanya jitihadi basi nakujua wa lile jambo ehhe mtu akatoa akatoa hukumu vitu vingi tuona kama masala pia ya ya, ya shares, ya makampuni haya ehhe utasikia ki jitihadi utas zafanywa kununua shares utasikia mza kwamba hapa itaangaliwa ile share wanunua kwenye kampuni gani ikiwa kampuni biashara yake ni halali basi share ni halali ikiwa kampuni biashara yake ni haramu basi share hapo itakuwa ni ni haramu je amefahamu sualazima zima la nini na shares eh, na ile mikataba inayofungwa kwa uh, biashara kama ile So ni muhimu awe ni mjuzi na asione haya ama aibu kusoma lile jambo maadam yeye atakufanya nini kufanyia kulifanyia jitihadi lakini sasa koma hapa ni kama kuna mtoto ana swali jiwelewa uh, zungumza